По боках стали два підручні. Нахиляючись до нього, слухають наказу вимовленого пошипки і голосно передають виконникам, що напроти розпорядника. Трохи внизу, при нерівному, рівнобіжному простінку, випросталися в ряд. Посередині чойс. Покараний, скривавлений, руки зв'язано за спиною. Кінець довгої вірьовки, вкріпленої через поперек, кинуто на долівку. Справа окремо клепард. Почувши мову розпорядника, підручний, хто зліва, проголошує Сьогодні скорочуєм нараду, бо загроза облави Її навів Чойс, порушник присяги, заслужив смерть Тільки через вірність приятеля в вищому ранзі, ніж він, ми остережені Перед карою для зрадця будуть порядкові нагороди для справних за твердість і успіх Другий підручний, вислухавши наказ, вибирає на столику біля рекордера пакети доручати З ними відходить вниз до названих чергою Тепер покарання Вислухаймо доказ вини Про що зрадник повідомив комісара Заводить рекорд І чути голос Чойса Розповідь Так, через власну помилку я попався в залежність від найближчого зверхника по службі Його ім'я щойно я назвав він зладив убивство полісмена Кромфорта, боячись загрози від його наближення до мережі наркотичного ринку, а вбивника потім знищив. Маючи доступ до інших інформацій, він постачає їх через посередні особи одному з найбільших магнатів того промислу, відомому під назвою «Привид», що належить до, на знак розпорядчика, рекорд спиненого. Перший підручний, вислухавши шепіт, випростовується і передає голосно-окремими реченнями вирок на Чойса. Ти порушив клятву, при якій добровільно прийняв неминучість кари за зраду – смерть. Порушив також присягу послуху, відмовився виконати наказ супроти іншого ворога. Ти взявся всіх нас втопити в облаві при особливому завданні – встановити, хто з нас що робить, передусім хто я. Прийшов сюди по воді і підеш по ній, але взуєшся в білі чоботи. Робити їх спочатку на тобі немає часу. Вживем заготовки. Другий підручний взяв біля стіни чотири цементові накладки, що, стуляючись парами, творять чоботи. Підручний підійшов до Чойса, приставив їх до ніг, як взуваючи, і обвів дротом. Вертається до зверхника. Знову вислухати шепіт. До Чойса голосно. «Що скажеш на вихідних дверях?» Щось. Навіщо?» «Пізно кінчається мій день. Що з нього?» Перший підручний, передаючи в розпит. «Ну а зночі якась примара?» «Зночі?» «Так, одна бабуся була в країні людоїдів і розповідає. Рядами вирито глибокі ями, і там на дні лежать забуті тіла всіх, кому скоро померти. Хоч черв'яки порозточували їх, найбільш обличчя, але життя іще дихає в людях, і вони прикладають руку до грудей, знак, просьби про милосердя. Але відповіді жодної. Сторонні люди бояться підходити до ям і помагати, бо людоїди, натрапивши, заб'ють ломаками і камінням, або заріжуть. Віддаля до поляни служки приносять немовлят на з'їдення, і людоїди, ждучи аж тремтять і б'ють колінами зелень на землі. Враз кидаються на маленьку живу жертву, вирізають серце та печінку, відтинають голову, випити мозок. Хтось, проходячи мимо, спитав, чи вони ще не стали людьми, чи вже перестали ними бути? Ви чули? Перший підручний – від зрадника. Був ізрадник зрадник служби, вертаюсь до неї. Другий підручний, як заведено в голосному переказі від шепоту розпорядника. «Гинеш через нерозум». Світ зіпсутий до собачостей, і немає проти неї засобу, крім крайніх тенет і примусів з приманами, зокрема наркотичними. Бо розлетиться суспільство в заколотах анархістів, як гнила бочка. Всі згинуть. Ми зв'язуємо обручами, останніми з можливих. Ти став на перешкоді. Дістаєш смерть. Дехто вслід на клепарда. Перший він. Справді порушник, прохрипів чойсь. І йому відкрикує виказаний, знавіснівши. Слова на вітер без смислу. Помиляєшся, справляючись. Я встигнув пустити плавучку на воду. Там знімок, як ти кинувся на мене, і звукозапис твого гризу.